Eta azkenik, futbolean lesakako orezko regionalmaiako betigazteko gizonezkoek atzo harratxaldean jokatu zuten jardun berri bat etxean, mastegin, amaikak bat taldea jaso zuten eta biluta utxeko markagaldoarekin garaitu zuten, hau inego etxe garaiek, eta zer larralek sartu zituzten etxeko engolak eta horrekin bertzeiru puntu batu zituzten zailkapenera. Gainera, jaitxiera postoetik alden dira eta taularen erdian kokatutan jokatuko dute helduen asteburuko neurketan. Beko postuetan dagoen lagun honak behi talde azpeiti kontra. Javier eskau esen egin digu, atzoko partiduaren balorazioa. Situazio pixko, tarrarbo, gilarran. E, astizken batin partido jo eta gero asteburun burun berriro, pues, normalki ez da olapasatzen, nionguna. Ola tokatu zen, eta eta gilarran goguken ginen, partidu intzin eratetzeko, kusita azken emaitzel goibarren kontra zein izan zen ba eneekin aurriz genula jokun 11 eh, bat eh klasifikazio zagon eta ba enekin, eh, gure rival direkte bat zela eta gillarran sumatu zen hasieratik intentsia.hori piskot eh deusten partido jaude no, iratsi un bi partiduk justo minon ez intentsia.hori kontzentrazio.hori eta hasieratik ikusi zen 3 eh, puntuen gainen itula eh, Hasieran baloi luze batzun bidez, nahiko hurbildu bueno, ginen beraien porterira, beraieketzuten apena ez deuz ere egin. Minon sensazio zen, bueno, puntituak gehi osartzen magenun gola aietu gozela eta corner baten bidez, etxe gola sartuzun, zuzun, matxinek ongi aterizun, eta etxe sartuzun sartu zuzun bat eta utxekua, eta... Eta hortik, hamar minutora do, berriro, korren erraten bidez, larrak sartuzun e, bi eta utzekoa, eta ahi harran, bueno, deskanzora bitaguts, e, nahiko komo, nahiko lasai, bera hieko gabe. ingabe Nenba, genekin oa hini gan partidua honitzen ditzen zela Eta deskanzon, bueno, solastu denun 6 barra genula Eta ahi harran bai bi zela hona izan Osa, bueno, zen hona izan gure partetik, igual sober erotu denun, e, inprezizio honitzen pasetan, eta bar erotu zen partidua eta etziguen non onera egin partidu un part, ritmo rek ala ere beraiek zuten okasiorik izan guk keztare bueno kontrara pare badola caora bai izan genitun partid isteko bueno, ez genu lortu eta eta bueno azkenik bitagutz eta 3 puntuk azkenik ere beti ezin da ongi lokatuta eraoze eta ona bueno, importantien 3 puntuk hasiki handin iraustara berriro